3190562 Sperăm că nu ați tot, că ne putem întâlni pe Facebook, dar și pe Twitter. Rămâneți alături de noi la Radio România Internațional. Domnilor și domnilor, v-am găsit la prima ediție din an a emisiunii publicații românești din lume. Și astăzi vă aducem aproape românii de lângă noi, mai ales românii din Voivodina, acolo unde cea mai longevită publicație românească, Libertatea, are un cuvânt greu de spus. Publicația își deschide totdeauna ediția cu câteul motoc. Cel pe care l-am reținut a fost cea mai mare glorie. Nu o dobândești atunci când nu ești doborât niciodată, ci atunci când te ridici ce ai căzut. Este o maximă aleasă din Confucius. La sfârșitul fiecărui an, editura Libertatea Publică al Manahul, o publicație anuală tradițională care cuprinde cele mai importante evenimente dintr-un an, portrete ale oamenilor din localitățile din Voivodina și contribuții la istoria și cultura acesteia. Almanacul Libertatea 2014, care a apărut chiar înainte de sărbători, este o colecție de texte despre cele mai importante momente culturale din cadrul comunității din Voivodina, un adevărat jurnal al anului 2013, scris de ziariștii de la CPE Libertatea și colaboratori. Teodora Asmolean, redactor al săptămână Libertate, ne dezvăluie într-un interviu acordat colegului nostru, Marius Tița mai multe amănunte despre această publicație longevivă. Săptămânalul Libertate apare pe 24 de pagini, dintre care avem 8 pagini color, structurate pe uh, două caiete, cum noi spunem așa, redacție, caietul 1 și caietul 2. Uh, după cum am zis, uh, primul caiet uh, este al din 16 pagini, în care sunt pagini de actualitate. În focare avem uh, cronica comunelor, deci uh, este vorba despre pagini în care prezentăm uh, activitățile cititorilor noștri pe sate. Avem Comuna Panceva, Comuna Libunar, Comuna zreini Comuna Brșeț, Deci, toate localitățile din cadrul acestor comune, activitățile din cadrul săptămânii lăsate în urmă sunt publicate la paginile respective. Apoi avem pagini de cultură ca și fiecare publicație ziar. Deci, avem două pagini de cultură, pagini color, cu medalion literar în care Publicăm a, poezii a, ale poeților noștri români din... A din Serbia și nu numai, avem și, s-a publicat și poezii ale poeților din România și alte poezii. Avem pagina asta în care cuprindem, este o pagină în care cuprindem actualități din România și avem o colaborare foarte apropiată cu județul Caraș-Severin, practic ziarista Paula și fica ei, Silvia Neamțu, care săptămână de săptămână ne trimit articole, mai multe știri, care consideră că merită spre publicare în ziarul nostru. Apoi, după cum zic, pagina de actualități, avem o pagină Eurobord de nou inițiată anul trecut, în care încercăm să urmărim cum decurge procesul de aderare al Serbiei la Uniunea Europeană, cu mai multe articole interesante știri pe subiectul respectiv. Sportul este o pagină foarte citită, este uh, ultima pagină, deci pagina 16 din caietul 1, care în uh, prim plan scoate în evidență sportivii noștri de aici din Vălvădină. Și este interesant să menționăm că uh, săptămânalul nostru, ani și de, de mulți ani la rând, organizează uh, manifestarea sportivă Cupa Libertății care reunește un număr foarte mare de sportivi din toate satele noastre. Deci este Cupa Libertății, care reunește mai multe, nu doar sportivi, dar și uh, se organizează mai multe manifestări sportive, deci pe ramuri, la mini-fotbal, băieți, fete, la șah, uh, tenis de masă uh, și alte sporturi. Deci uh, toate acestea sunt cuprinse la pagina Sport, pagina 16, o pagina care este obligatorie să zicem așa în ziua de astăzi și foarte citită este și pagina comemorării publicitate care cred că este prima pagină care se citește imediat la apariția ziarului. După cum deja ați aflat, săptămânalul nostru apare atât de aproape 70 de ani. Ziarul este cu un conținut diversificat, și cred că aceasta și face ca ziarul să fie unul interesant. Pentru că fiecare publicație, dacă publică doar unele domenii, cred că plictisește cititorii. Încercăm în permanență să organizăm concursuri, să organizăm, să, facem, să prezentăm unele date statistice sondaje, convorbiri cu cititorii noștri. Avem o rubrică foarte interesantă, pagina Casa Românească, în care număr de număr prezentăm o familie din anume localitate, fie din Voivodina, de, de la Timoc, fie din România, deci oameni din imediata noastră apropiere și este o pagină pe aici foarte, foarte citită pentru că fiecare vrea să descopere un destin, o, o situație, să se amuzeze puțin, să vadă cum a trăit, cum trăiește lumea din alte state sau alte zone sau alte țări din apropiere. Evident, sunt vorba de românii noștri, deci casa românească. Apoi avem publicăm reportaje turistice, reportaje de eveniment, cuprindem și știi din economie la pagina Repere Economice. Am avut și unele rubrici care nu erau permanente, deci așa de ocazie. cum au fost, de exemplu, când a fost recensământul anul trecut în Serbia, când s-a efectuat recensământul. Am avut o pagină dedicată recensământului cu sondaje, cu convorbiri cu cititorii, fel de fel de interviuri. Apoi, pagina interviu, pagina Focar, în Focar, în care ne traduim ce este cel mai actual uh, un subiect cât de cât proaspăt din săptămâna trecută, să-l cuprindem. Ecologia este pagina cu care se încheie uh, ziarul nostru, la care avem iarăși o mini-rubrică, curs grădinte, cu flori de asemenea citită, pentru că am observat că cititorilor le place să să se ocupe de asemenea subiecte. Programul TV de asemenea este cuprins și în ziarul nostru și ceea ce bucură este faptul că avem uh, și programul publicat o colaborare foarte bună cu cei de la uh, Televiziunea Română ne trimite Televiziunea Română 1 tv 2 TV Timișoara avem Radio să publicăm și cele posturile de la noi deci postul de radio și televiziune de la Bunar, uh, Din Brășeț Panciova Novi -San deci posturile care se pot viziona la televiziunile noastre. În ceea ce privește conținutul săptămânalului, ne străduim să oferim cititorilor ceea ce considerăm că le va fi interesant. Deci mereu ținem cont de faptul că Cititorii noștri sunt români de aici și ne străduim să le uh, oferim conținuturi din imediată apropiere. Trebuie să precizăm că avem o colaborare și de fapt avem cititori și din străinătate din uh, mai multe țări din Europa, din America, din Canada. Uh, unii primesc uh, prin abonament uh, electronic, prin mail, alții primesc uh, ziarul uh, tipărit. Din păcate, cu întârziere cum, este, cum se ajunge, dar vreau să zic că cuprindem și uh, din activitățile lor în ziar. Așadar, cred că este uh, un concept uh, destul de, de uh, diversificat și de, de, de bogat și pe domenii, și uh, pagini. Deci avem 24 de pagini săptămână, cu 8 pagini color, formatul A3, deocamdată, cred că este o... No Concepciones de bastante oh, buena. Sunt cu foarte mare atenție, am fost pur și simplu captivat, a trecut pur și simplu în revistă preocupările și conținutul editorial al publicației dumneavoastră și aș putea spune că este complet și deosebit de interesant. Fără îndoială, orice român rațional care și o informării în limba română ar fi interesat de așa ceva. Cu siguranță este o activitate jurnalistică de mare, ținută de actualitate. practic nu lăsați nicio zonă de interes neacoperită și toate acestea de aici, de la Pancevo, de la publicația Libertatea în limba română. Ce vă spun cititorii, beneficiarii activității dumneavoastră, strădanii dumneavoastră, mai am realizat, de fapt, în urmă cu un an, m-am gândit, când am preluat funcția de redactor responsabil, am dorit să aflu care este postul cititorilor noștri, adică să vedem ce conținut îi atrage și ce îi respinge. Cu acest scop am realizat un sondaj de opinie cu, cred că, 15 întrebări referitoare la conținutul săptămânalului, rubricile, paginile care sunt citite, ce nu le place, sugestiile lor și, credeți, m-am rămas foarte surprinsă din ce cauză. Pe motiv că uh, având în vedere că sunt 24 de pagini de diverse domenii, din diverse domenii, uh, răspunsurile au fost imitare pentru că uh, sau regăsit cititori care au spus că vreau mai mult din sport. Unii le place cultura, altora le place că avem cam intrus pagina Euroboard vis-a-vis -vis de procesul de aderare. Practic, uh, am văzut, sau prin acest sondaj, mi-am dat seama că, de fapt, conținutul actual satisface uh, gustul și. Uh, așteptările cititorilor noștri, pentru că având în vedere, cum am zis, că este un conținut diversificat cu mai multe rubrici, cu mai multe pagini, deci fiecare poate regăsi măcar ceva să-i placă, să citească, să-i capteze atenția și să citească articolul în întregime. Desigur că omul din Vârșeț mai mult dorește materiale din Vârșeț sau unul din Alibunar își dorește să afle din apropierea sa mai multe actualități, dar cu măsură încercăm să, să publicăm, nu de și de, desigur, evenimentele care apar pe teren, ceea ce este mai interesant și mai actual. Săptămânalul este săptămânal. Hărția este hărție, avem spațiu cât avem, deci nu ne putem, trebuie să ne limităm în așa fel ca să, să poate să fie publicat într-un număr sau în mai multe numere, deci nu putem să facem ceva mai extins cum este vorba, de exemplu, la televiziune sau poate la radio, dar... Cred că, cred că uh, conținutul este unul destul de bun în momentul de față. Vă găsim pe internet? Sigur că da. Din urmă cu poate 10 ani, avem uh, site-ul uh, Libertății, www.libertatea.rs Puteți uh, afla uh, materiale care sunt publicate în săptămânalul Libertatea, cu puține întârziere, pentru că nu ne-am dorit ca cititorii să poate să cidească înainte să apare versiunea tipărită, dar... Uh, Cred că este un site interesant, este reactualizat și în permanență ne dorim să, să facem să fie îmbunătățit, să conține sectoare cât mai multe. Vrem să începem să publicăm și o arhivă. Noi avem... A o colaborare foarte bună cu Biblioteca Națională Matitea Săpsca din Ovisat și număr de număr le în pagini PDF care nu sunt abonați sau care cei care doresc să vadă libertatea pot afla și în cadrul site-ului Bibliotecii Matitea Săpsca și conținutul săptămânalului nostru și al publicațiilor noastre, deci nu doar al libertății. Așadar, vreau să zic că avem chiar și site-ul Casei de Presă și Ditură Libertatea, care este clasificat sau uh, categorizată pe Uh, site-ul revistei Tinerețea, site-ul revistei Bucuria Copiilor, site-ul editurii Libertatea și site-ul săptămânalului Libertatea. Spuneți că sunteți convinsă că uh, cititorii sunt uh, mulțumiți de conținutul revistei. Cred că mai mult decât atât, uh, această publicație are și un rol formator. Sunt multe subiecte pe care le propuneți și care găsesc o anumită rezonanță în rândul fiecărui cititor. Există o categorie, de fapt două categorie aparte de cititor care nu sunt uitați în activitatea dumneavoastră. Din potrivă le dedicați și un supliment, o publicație specială celor două categorii de cititori aflați la începutul vieților și al vieților active de români în această lume. Așa este. Păi, zic că încercăm să dedicăm spațiu în săptămânalul nostru și românilor din Voipodina și celor din de la Timoc și celor din România sau alte țări de fapt românilor de predutinde. Vă zic că avem colaboratori în aproape toate satele, avem colaboratori de peste hotare, avem colaboratori din România, ceea ce bucură și ne face plăcere că ziarul se citește. În pofida faptului că, după cum știți, numărul românilor se mișorează și acesta se reflectă și asupra tirajului săptămânalului nostru pentru că sunt multe casnici mixte, copiii se dau la Serbia sau, pur și simplu motiv, nu mai doresc să citeam că limba română nu-i interesează cultura și viața românească, așadar și săptămâna nostru suferă din, din acest caz, dar cred că nu este cazul să încă să ne facem mai mari griji. Ne slăduim să, să menținem, să ne extindem, desigur, și uh, suprafața asta de trimitere a săptămânalului, iar în ceea ce privește colaborarea, cred că e bine să, să colaborăm. Uh, îmi doresc foarte mult să am o colaborare bună și cu colegii din alte uh, minorități. Avem, uh, iată trecut, s-a inițiat o conferință mass media minoritară aici în Serbia, în Văvărină, la Novi Sad. Anul acesta va avea loc cea de-a doua conferință și este bine pentru că experiențele, se schimbă experiențele dintre... Vedem cum este activitatea casii de presă slovacă, maghiară, ei văd cum este la noi și că e bine să avem o colaborare apropiată. Aveți și două publicații, două suplimente care se adresează tinerilor și copiilor. Așa este casele de presă și editură Libertatea, deci având în vedere săptămânală publicația centrală, avem și uh, publicații menite copiilor, respectiv tinerilor. Publicația Bucuria Copiilor uh, este o publicație uh, mai veche decât tineretea. Bucuria Copiilor, iată, apare din... Uh, este de vreo 60 și ceva de ani, apare la început ca supliment al săptămânalului Libertatea, iar mai apoi ca revistă proprie. După cum aveți prilejul și să o vedeți, Bucuria Copiilor este revistă în care sunt uh, prezentate activitățile tinerilor copiilor noștri cu creațiile lor desene, poezii, compuneri, uh, apoi uh, sunt unele rubrici cum este de exemplu Do You Speak English uh, profesora Gabriela Rădoievici trimite contribuțiile ei în limba engleză pentru uh, copiii care învață limba engleză, dar în focal de obicei se publică deci, acti activitatea tinerilor copiilor uh, Cred că până la clasa 5-a primesc prin abonament și bucuria copiilor și tinerețea se distribuie prin abonamente în școlile generale și medii din Voigodina. Bucuria copilor până la clasa 5-a, deci ciclul inferior respectiv clasa 5-a și pentru, avem și un supliment albinița pentru preșcolari. Sunt desene, poezii, povești, iar la sfârșit au ceva și de desenat. La sfârșit sunt unele subiecte despre religie, psihoteste, apoi din cultura generală și tinerețea și bucuria sunt reviste care apar lunar. Cred că la mijlocul lunii respective se distribuie la școli, avem colaborări foarte bune cu profesorii și respectiv învățătorii din școlile noastre. Tinerețea s-a apărut pentru prima dată în anul 1972, în 27 septembrie 1972 la Novi Sad și pe timpul acela s-a numit Tribuna Tineretului. Despre tinerețea vă pot spune mai multe pentru că chiar eu sunt coordonatoarea acestei reviste, Bucuria Copiilor o redactează domnul Sabolic iar eu coordonez și Tinerețea din urmă cu șapte ani de când am preluat-o. Tribuna Tinerețului în 27 mai 1995 la Panceva și-a schimbat denumirea în Tinerețea și iată și zi de astăzi poartă acest nume. Tinerețea încercând să fie o revistă pe placul tinerilor. Mereu sunt în contact cu tinerii, avem un conținut foarte bogat, cu numeroase rubrici, mini-rubrici, este categorizată cu permanente, altele nu, după cum vedeți, două pagini, flash cu știri scurte, realitatea la ea acasă în care încercăm să prezentăm, uh, practic să scoatem în evidență unele probleme care există în minoritatea noastră, Aici avem în penultimul număr, în preajma înscrierii la facultățile universităților din România. Publicăm interviuri, portrete cu tinerii noștri, din activitatea lor. Avem rubrica Notițele unei studente, în care colaboratoarea noastră, Justina Sporiosu, mereu se axează pe variate probleme ale tinerilor, prezentându-le pagini din cultură. Manifestările culturale de la noi, cum au fost uh, marele Festival de folclor al Românilor din pe acesta a fost locat în Ia, uh, apoi uh, tineresea cântă, apoi m-am gândit că este interesant pentru tineri, portret, poster, uh, lor le place să uh, colecteze postere cu vedetele lor preferate, reportaje și turistice și de eveniment. Uh, avem și pagini, după cum vedeți, calculatoare, cu noutății din lumea această, cyber, muzică, asta este cel mai mult muzică și sportul care le place. Și e bine pentru că este, cum vedeți, o revistă destul de calitativă, pe o hârtie lucioasă, toate este color. Și Bucuria și Tinerețea apar pe 28 de pagini. Lunar, după cum am zis, se distribuie în școlile generale și medii și Tinerețea și se distribuie și doar și Bucuria, cred că și personal, adică pe adresele unor care și-au exprimat dorința că doresc să le primească acasă. Bucuria copiilor este redactată de Ioța Bulic, iar tinereții o redactez eu, Teodora Smoleană, că de șapte ani. Avem colaboratori, fără de care desigur că nu am putea să, să o facem să arate așa. Avem colaboratori din școli, tineri care doresc să le să scrie, care sunt în din ceasmează, cărora le place jurnalistica. Oh, de sigur, mai preiau și unele materiale care consider eu că sunt interesante și din ziar, în care sunt încadrați tinerii noștri. Tinerii ce anul trecut a sărbătorit 40 de ani de activitate. Am avut un jubileu foarte frumos, aici a organizat la noi, în curtea sediului, la Panceva, cu colaboratorii, foștii colaboratori, actuali, foștii redactori, au fost înmânate un fel de recunoștințe foștilor, redactori, diplome s-au acordat mențiuni. Am avut și un concurs în care am dorit ca tinerii liceni de la Libunar, fiindcă avem două licee în limba română, cu limba de predare română, la Libunar Dosti de Iobradović și la Vrâșeț Liceul Bolfa Petrobrasa și am organizat un concurs foarte interesant în care ei au încercat să afle, adică noi am încercat să vedem cât de bine ei cunosc istoriatul și revista în sine, revista tinericea. Și a fost să avem și contribuțiile lor, pagina creației în care tinerii poeți sau mai degrabă elevii celor două licee ne din creația lor, din poeziile lor. Am organizat și concursuri literare, concursuri cu lucrări plastice. E bine până există asemenea revistă pentru că cred că doar în aceste două reviste ei pot să afle mai multe despre colegii și prietenii din apropierea lor. Mă refer la minoritatea română din Voivodina. Trebuie să menționez că în cadrul se organizează și Cupa Școlarilor. Este vorba de o manifestare sportivă care se organizează anual de vreo 3-4 ori, deci avem la mai multe ramuri sportive cu participarea elevilor școlilor generale. A fost un interes deosebit pentru că la fiecare manifestare s-au anunțat jur de 100-200 de elevi, ceea ce bucură foarte mult, având în vedere și numărul mic de elevi într-o clasă, este bine. Deci se citește tinerețea în mesura în care se citește. Știți că tinerii de astăzi manifestă mai mult interes față de Facebook, față de internet, decât de presa scrisă, dar iată ne străduim că de cât avem și profil pe Facebook și al săptămânalului Libertatea și al revistei Cinerese, am zis, avem și site care iarăși încercăm să avem o, să ținem o legătură cu cititorii. Nu mai rămâne decât să-ți că toate aceste lucruri minunate sunt realizate de românii din Voivodina, din Serbia și... Inevitabil și cu cea mai mare părcere vom reveni în emisiunea noastră la Radio România Internațional cu informații despre publicațiile Libertatea, Tinerețea și Bucuria Copiilor de la Pancevo, despre oamenii minunați care în aceste redacții realizează aceste publicații și toți cei care, cititori, colaboratori sau doar prieteni ai Libertății, publicația, se manifestă în această zonă de interes public și cultural. Așa este. După cum am zis, e bine că România au ceva lor, au ceva ce să citească. Săptămânul Libertate, de exemplu, când apare, el apare vinerea, dar de fapt poartă numărul de sâmbătă, poartă data de sâmbătă. Când apare, lumea imediat, Ian, în mâini răspoiește să vadă la morți. Cine a murit? Dar a murit cineva din localitatea în care trăiește. Este interesant, am menționat și mai devreme, că oamenii nu cumpără cea măsură în care poate ne-am aștepta noi, ne-am dorit noi, dar vorbind cu cititorii ne dăm seama că ei o citesc fie de la un vecin, fie de la rude fie de la o soră, un frate se citește și raportat la numărul românilor din Serbia, având în vedere că suntem tot mai puțini deci, așa de 30.000, dar chiar cred că și numărul este mult mai mic, cred că tirajul nostru este un satisfăcător în jur de tuta așa șaptea casă să cumpere un ziar unicul în limba română, trebuie precizat pentru că mai sunt publicații care apar așa locale prin sate în limba română, dar așa publicații, deci, periodice săptămâna lui Libertatea, cred că este ceva ce merite și trebuie în cititorii să l cumpere. Desigur că nu este întotdeauna ușor, banii sunt cea mai mare problemă, ne dorim și aspectul vizual să fie mai calitativ, dar sperăm că într-o bună zi va fi mult mai bine. Cu siguranță așa, fragil, cum pare cuvântul scris pe curtie. în momentul în care este citit și răspândit, iată cum se întâmplă la Românie din Voivodina, devine un monument destructiv. Vă dorim mult succes și vă dorim și vă simțim aproape. Vă mulțumim mult și apreciăm gestul dumneavoastră de a realiza o emisiune tocmai despre casa noastră. Toate cele bune, mult succes în continuare! Radio România Internațională redactor de sector. Asta mi-e statutul în casă. Mai am, am două luni în fața pensiei. Ce sector? Păi, cultural. Asta e. Practic o viață de activitate în domeniul culturii românilor din Voigodina și nu numai. Păi nu numai, bineînțeles că paginile, paginile culturale, pagina 8 și 9 sunt paginile culturale și pagina 7 pe care la fel o, o, o redactezi un fel de pagină de, de comentarii, de, Politice, sociale, economice și de tot felul. Iar paginile culturale au povestea lor aparte și cred că sunt, după părerea mea, cele mai importante în ziar, Pentru că pe parcursul a 60 și mai bine de ani, 65, cât am aniversat recent, din aceste pagini se vede exact evoluția a minorității române. Tot ce s-a întâmplat din 1945, când s-a ziarul și până astăzi, se găsește negru pe alb în paginile culturale. Normal, și suișuri, și coborâșuri, dar consider eu că suișurile sunt importante pentru că eu cuprind o perioadă foarte importantă pentru noi, mai ales pentru, pentru literatura în limba română. Deci, perioada 1968-1995, să zic, până în 2000. Că după aceea, ca și peste tot în lumea noastră, poți să ne mai spun cum, să simt că cel puțin în minoritatea noastră o, o, o cadere. Nu știu, un regres, să zic, nu, nu progres. Perioada 68-90 e perioada când se schimbă și canonul literar și, cum spun mentalitatea oamenilor. Vine generația lui Ioan Flora, slavă Almagandă, în primul rând, care e mai în vârstă de 7-8 ani. Ioan Flora, Petru, Caroline de Balos Mariu Bama și până la cel mai tânăr Valentin Mic care schimbă aș spune, schimbă imaginea literaturii noastre e acum sentimental sentimental sunt foarte primul, adică primul dacă exclud cele 6-7 luni când am fost la liceu din Vârșeț am lucrat acolo ca profesor de limba română imediat după ce am la facultate din 76 sunt la libertate deci 37-38 de ani mai bine amintirile sunt numeroase și foarte, foarte frumoase. Am avut și plăcerea și onoarea să cunosc un număr foarte mare de scriitori din România, mai ales din 80 și până 90 cât am redactat revista Lumină. De la Nichita Stenescu, la Sorescu, la Adrian Mărinul, la Boxa. Apropo, și dacă colega mea v-a spus, în, în această perioadă a apărut, a apărut ultimul volumantum al lui Nichita. În 82, după ce a luat de, plinul Struga, a apărut oase plângând. Și a fost uh, ultimul volumantum. La Libertatea, dacă a un, un caiet special al revistei, revistei Lumina. În 86, după 53 de ani am editat Poemul Invectiv al lui Boxa Deci în 86 Boxa a primit premiul Cheia de aur de la Smedereva Deci primul laureat al premiului la Smedereva și cu ocazia respectivă am reeditat Poemul Invectiv, bineînțeles oferit de Vasco Popa cu amprentele digitale și -o, mă rog, cum era obicei atunci, pe timpuri, bun obicei dar să-ți face, face schimb de cărți între, între scriitori. Și normal că pe parcurs au mai apărut o sumedenie de, la Lumina. O sumedenie de, de caiete foarte importante, cred eu, mai ales lucruri inedite din viața și opera lui Vascu după câte am înțeles, ați fost la Belgrad, și ați văzut casa, casa lui, unde a locuit Vasco Popa. Păi să știți că până 80 și ceva, Charles Simic, poet american de origine sărbă, a declarat că centrul poeziei mondiale e la pe Bulevar revoluției numărul 26, unde a locuit Vasco Popa care l-a tradus, bineînțeles, în, în limba engleză, împreună cu Anthony Pennington, cu englezaj. A tradus opera întreaga, Livasco Pop, în engleză. La fel s-a tradus în limba română Traducere pe care a semnat-o, Ion Clor. Restul despre editură, nu știu în ce măsură știți, dar aici au apărut din 45, a apărut prima carte. carte. La început cărți cu caracter, cum a fost tot timpul, mă rog, cu caracter politic, ideologic, de educația maselor și, și, până în 47 au apărut primele volume de poezii originale, de beletristică. Din 1945 și până astăzi, au apărut peste 1200 de titluri, dintre care peste 700 volume originale scrise de scriitorii români din Vojvodina. Aș vrea să-ți și să repetați această cifră. În jur de 1200, dintre care peste 800 de volume ale autorilor români din Voivodina. Poezie, beletristică, critică, literară, amintiri, plus, plus un, o perioadă destul de destul de lungă, de 20 de ani, la editură s-au tipărit și manuale școlare, până nu s-a înființat Institutul de Editare a Manualelor de la Novi Sar. Deci totul s-a făcut, făcut la libertate. Asta e cum spun, o activitate cu care ne putem uh, mândri. La fel și uh, Revista Lumina. La fel, la început. Cred că și dumneavoastră și o bună parte din ascultătoare, dumneavoastră știu că Revista, revista Lumina a fost înființată de Vascu Popa în 47, Concret, un an mai, mai devreme, în 46 s-a înființat libertatea literară ca supliment literar în libertatea, iar din uh, ianuarie 47 a apărut uh, primul număr al revistei Lumină. Primul redactor răspunzător cum s-a a spus pe atunci, a fost uh, Vasco Popa, care a redactat o doi ani revista și după aceea s-a perindat. fie oamenii din casă, ziariștii, majoritatea a fost cadre didactice, învățători, propunători, cum a zis, cum să a zis, sau fost de timpuri, oameni cu pregătire superioară, nu, univers nu universitară, ci încă 2 ani după cum a fost la București, cum ziceam noi pe timpul studenției la Sorbonica. Așa a fost aici dint dintre oamenii care au lucrat la libertatea, 5 sau 6 au fost învățătorii contractuali veniți din România în 35, 30... 36, 37 și pe urmă au, au rămas caziariși la Libertatea, normal, redactând diarul și revistele și pentru copii și revista Lumina. Mai mult, unii dintre ei au fost în perioada 48-56, când a funcționat teatru profesionist în limba română, au fost și directori la teatrul respectiv până la, la Stringere. Amenterii. Amenterii, vorba vine. Lume, lume foarte, cum am spus la început, lume foarte, foarte, mult a trecut a trecut a, pe la Libertatea. Dacă vă amintiți, cam 5, 6, 7, 7 călătorii de la Uniunea Scripturilor din București a, au fost organizate în, fie în Macedonia, fie în Grecia, fie în Italia. Toată lumea în care a trecut a, în Balcani a trecut pe la, pe la Libertatea. Și lista e... Cred că pe 150-200 de nume. Chiar spunea odată Cornel Lungureanu într-un interviu. și că Nu există o revistă literară în România prin care să fi trecut atâtea nume celebre din literatura română. De la, cum am spus, Necita, Adrian Marinou, Tomozei, Andrițoiu, Soiu, Dere Popescu, îmi scapă, mă Petre Stoica și toată generația, tot, tot grupul lui Petri Stoica, cu Nichita și cu, cu Grigore Agiu și cu Dungravianu, plus de la Craiova, de la Sibiu, de la Iași, de la Cluj, de la Timișoara, să nu mai... De la Chișinău... Nu. După 90. Deci e un, un fenomen foarte interesant. După 90, membriul Uniunii Scriitorilor sau Scriitorii în România, să zicem în prima, doua linie, nu mai trec pe o libertate. Deci după 20 de ani nu mai, nu mai avem oaspeți. acum nu vreau să spun sau să care e cauza dar da. dincolo, dincolo de acest mod, de la București, libertatea, literatura în limba română, din Voivodina, este în sine un fenomen cu istorie puternică și bogată pe care a trăit-o, ați măturisit-o în anii petrecuți și la redația Libertatea. Mai nasc scriitori în Voivodina, scriitori de limba română? Din păcate, în ultimii, să zic, în ultimei 10 ani n-au mai apărut nume, nume noi. Ultimul și cel mai tânăr care deja are peste 40 și ceva de ani e, e Valentin mic. Probabil că e uh, explicabil. De exemplu, la liceul de la Vrșes, unde până, până nu de multă a fost colegul meu de liceu, a fost profesor de limba română a funcționat un cenaclu literar Tinerile Condei. Și majoritatea din, dintre copiii care activau în un respectiv, majoritatea și-au păstrat, să uh, spun, dragostea pentru până... literatura și mai târziu. În schimb, greu s-au hotărât să, să, să publice, să își publice cărți. Probabil că cu anii au început să, să îndepărteze de, de literatură. Mulți dintre ei au mers la facultate în limba sărbă, facultăți care nu au nici în, nici în cu, cu literatura și s-au îndepărtat și de limba română și de literatură în general. Asta e situația la ora actuală. Mai e o chestie pe care nu, nu mi-au pot explica. Din 90-a, în, în fiecare an, cam 60-70 de, de studenți de la noi urmează facultățile în România. Bineînțeles că majoritatea, urmează medicină, farmacie, economie și mai știu, și foarte puțin sunt la, la filologie. Nici din, nici din aceștia, nu nu, nu, nu și am păstrat, cum a spuneu, dragostea pentru, pentru carte și pentru citit și pentru scris. Cred că generația 70-75 care a urmat cursurile la București cu Ioan Flora, Olimpiu Balos Georgina Berlovan, nici nu mai știu că au, au fost, au fost 20 de, în păcate, mai, mai suntem vreo 3-4 în, în viață, toți au stins sub 60 de ani. Au, au avut interesul ăsta față de, de literatură, în primul rând de literatura română, și pe urmă, venind aici, normal că s-au încadrat și în, în cotidian în literatura sârbă, care au urmărit și literatura sârbă, mai mult chiar. Întotdeauna am, am avut, cum spune eu, parcă o, o fereastă deschisă să literatură universală, pentru că aici se traducea în permanență la două, trei săptămâni o lună, tot ce a apărut pe la Paris, la Londra, la New York s-a tradus și, și în lingua servă. Și de asia și Noutatea poeziei lui Flora, când a venit la București, a fost altfel. altfel am văzut lucrurile. Pentru că a fost festivalul ăla de la Struga, care a fost foarte, foarte important pentru literatura macedoneană, dar și pentru, în general, literatura iugoslavă. Au venit nume de primă importanță din poezia universală. Inclusiv Nikita spune cu care iubea atât de mult scritorii români din Boivodina și festivalul de la Struga. Da, da, pe ei, pot să a fost de-al nostru. A zice Adam Puslegi și Sărba Ignatul în, în textele spunea Nicita e scuritor ce mai? Pentru că receptarea poeziei lui a fost foarte, foarte, cum spune mare în, în, în rândul tinerilor uh, poeți sărbi. Și odată cu Nicita au venit și, și ceilalți, normal. Ce se întâmplă? Nici traducători, la ora actuală, nu, nu, mai, nu mai avem Nici în literatura sârbă, în literatura romană, și nici în literatura română în limba sărbă. Aici mă gândesc la noi, în voi, Dar nici în România, în România sunt puțini, se pot număra pe, pe degete, sunt cu 3, 4, cam atât ani și. Păcat că în, în ultimul timp s-a pierdut ritmul acesta de, de, de urmărire reciprocă a, a evenimentelor, și culturale, și literare, în primul rând. Ca să nu mai zic de esejistică, de nu știu. Ce e cunoscut acum aici e film. Pentru că de când e domnul Susui la, la Cinematecă, e prieten cu directorul Cinematecei de la noi și în ultimii ani au fost po 3-4 medalioane, cu 6 filme, Cine. 7 filme, cu noutățile cinematografi și românești la Belgia. Foarte bine primite de public, plus Asociația Colegului meu din Media stres, a organizat două, două medalioane cinema la Pancio. Am avut vreo uh, cinci, cinci filmi. Normal, intrare liberă pentru publicul panciovean. Cu titrare în limba serbă, am găsit și, chiar așa, a fost un eveniment pentru, pentru orașul Panceovean. din dincolo de pasiunea lui pentru cinematografie, pe care, iată, o transformă în evenimente, este minunat să aflăm despre el aici, la Panceovau. El a scris, cel puțin, două cărți. Una se referă la românii din Peninsula balcanică și una este o frumoasă monografie a frații Manachea și o, man o monografie a fenomenului insulei, poveștii legendei Adacale. Da, Adacale n am știut de, de Manachea, am știut pentru că am avut, cum se spune, o, o, o dispută așa mai, mai dură cu, cu domnul Săsui, I-am purat un text dintr-o publicație apărută la Constanța, tot de la simpozionul, simpozionul românilor de acolo și am publicat în libertate. Și M-am nimerit cu telefon, domnule, cum mi-ai luat fără să mă întrebi? zic, domnul, domnul Sosoi, mie mi-au luat în 91, 92, 93, toate revistele în România, o sumedenie, texte traduse pe-n Lumina. Zic că bine, bun, înțeleg. Da, să primit, să am auzit că uh, Milton Manachie a scris o scrisoare în limba română, fostului director, fost director de... la Teatrul Profesionist de învârșeț. Zic că facem rost de ea. Și am făcut rost. Scrisarea lui Milton Manachi, de că Nicolae Boșan, fostul director al, al Teatrului Profesionist, și-a rămas îngernat. Scrisarea cred că e, e inclusă în, în monografia fraților Manachi. Și cu asta m-am achitat, am plătit onorarul pentru, pentru textul domnului Țățui. O frumoasă colaborare pentru Românii din Balcan. Domnul Lăzăreanu ne tot amenințească ieșirea la pensie. Galeria portretelor de aici, de la Libertatea, realizată de pictorul Ionel Popovici, student al lui Corneliu Baba, mare de așteptat. În schimb, cred că nu trebuie să mai așteptăm mult până să vă citim amintirea. Cineva, să și alții, m-a tot, tot obligă, Aide, da, aide, da. pentru că, ca spune cred că am, am foarte multe. De altfel, am spus și în, și în o sumă de, de texte de libertatea. Am amintit multe, multe chestii pe care aproape că sunt uitate sau nu le, nu le știe prea multă lume. Și plus, am avut norocul că am fost la, la funcția de, de redactor responsabil aproape 50 ani la revista Lumină, unde am cunoscut foarte multe lume și plus atmosfera în care, în care m-am format la București, a fost atmosfera și am avut o, o sumedinie de colegi foarte, foarte buni, începând cu Mircea Scarlat, care a fost coleg de, de generație și chiar de, de cămin și de cameră și tot grupul de la filologie cu noi, cu și cu Giorgie Crăciun, cu eu, cu Flora, cu... și să nu mai, mai amintesc pe toții că poate cu. O ocazie o să vă să mai mult de de vorbă să să vă spun mult mai multe de lucruri decât am avut uh, timp acum în e 10 15 minute Radio România Internațională Jurnaliștilor de la Libertatea și nu numai, ne dorim din tot sufletul multă putere de muncă și sănătate, precum și puterea de a depăși orice obstacole. Mariu Stița, realizatorul interviurilor și Simona Constantin, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine! Vă invităm să participați la un nou concurs cu premii de la drumul vinului la drumul voievodilor. Concursul este dedicat județului Trahova, situat în sudul României și este inspirat de programele de promovare turistică, drumul fructelor, drumul vinului și drumul voievodilor, programe derulate de conținul județean Trahova. Vă invităm să urmăriți emisiunile Radio România Internațional, site-ul www.rri.ro și profilurile de Facebook, Twitter, Pinterest și Flickr să răspundeți corect în scris la câteva întrebări și puteți câștiga. Concursul va dura până pe 15 martie 2014, data poștei. Marele premiu va fi un sejur de 9 zile, 8 nopți, cu pensiune completă pentru două persoane în perioada 1-9 septembrie 2014 în județul Pracova, pentru a străba trasele turistice care au inspirat acest Concurs, dar și pentru a vizita alte atracții culturale, turistice și istorice ale locului. Concursul este sponsorizat de Hotel Cauti, din Azuga <gri> și de Societatea Comercială Elena Cabana Furtul și Partenerii concursului sunt Consiliul Județean Prahova și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Prahova. Ca de obicei, va trebui să vă asigurați pe corp propriu transportul extern și, dacă este necesară, visa pentru România. Pentru cei care nu câștigă marile premii, vom avea premii și menține în obiecte oferite de partenerii noștri legate de județul Prahova. Și acum, întrebări. Thank you. <laughs> Programe de promovare turistică se denulează în județul Prahova. Care este reședința a județului Prahova? Cu ce regiune viticolă celebră din Europa se asemănă podgoria Danul Mare? Care sunt resursele naturale principale ale județului Prahova? Vă rugăm să ne scrieți ce a determinat să participați la și mai ales de ce ascultați emisiunile Radio România Internațional sau ne urmăriți programele în mediul online. Sunt schimbate. Radio România Internațional Strada General Belțilou Numerele 6064 Sector 1 București P.O. Box 111 Cod 010165 Fax 0040213190562, 319 0562 E-mail -r -r Așteptăm răspunsurile dumneavoastră până pe 15 martie 2014, data poștei. Câștigătorii vor fi anunțați după 1 aprilie 2014 pentru a avea timp să-și pregătească sejurul în România. Succes! <fie> sere bun găsit atenție verba mane aici bucurești radio românia ora exactă ...Romanía Internacional... În timp de personalitatea unui mare artist, un om minunat, un profesionist de înaltă ținută și de unul dintre cei mai aleși favoritori de cultură românească, Ion Vova. În ianuarie 2009 se împineau 80 de ani de la prima difuzare a emisiunii Ora Veselă. La Radio România Internațional am marcat atunci într-o ediție specială de două ore acest eveniment alături de Mara Popa și de colega noastră de la redacția de divertisment, Silvia Cusursuz. Să ne amintim de acel început de emisiune. Și, dragile mele auditoare, aflați despre mine că sunt bine sănătoși, ceea ce nu vă interesează. Și mai aflați că doresc amica mea epistolei să vă găsească momentele cele mai fericite ia stai, al... Ia frate, de, de ce ai pornit așa recomandat expres? Eee... Vreau să scriu și eu o scrisoare, ca aici la radio magazin care convine oricântă, ori vorbește. E o scrisoare e altceva. E mai emoționant. Mm. Cui nu bate inima când aude asta. O, sta... Asta așa -i. e! Cine n-a primit grădanți sau chiar de mai multe ori? Sau cine n-a Car cărpoștale sau scrisoare? Nu mă rășeam de expediați scrisoarea asta recomandată. No, da, dar da, e prea grea, așa că mai lipește o marcă. Păi dacă mai lipesc o marcă, o să fie și mai greu. Cine n-a auzit în zori? Sta... Dacă e vorba de cântat... Eu, personal, o prefer pe Maria Tănaz. Cred că și dumneavoastră la fel, nu? De altfel a și sosit cu toată zăpada de afară. Poftiți, poftiți, intrați! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și bine ne-ați găsit! Poftiți, poftiți, luați Păcat că nu avem o dulceață să vă servim. Nu faci nimic! Tăvară se, Maria Tănaz, Știți ce te rugăm? Dacă tot ești aici, cântă-ne Microfon aveți? Avem! Ne ajunge! Mulțumesc! Cu mândrăța nu știu cui Ba o știu, dar nu vă o spui Astevar Astevar ai fost mândar Da-da-da-da-da-da-da-da Este vorba despre o oră veselă și despre două, două ore vesele. Vă spun uh, bun găsit din studioul 21 al Societății Române de Radiodifuziune, din regia tehnică Eugen Moldovan, Radvani cu producătorul acestei emisiuni și de la microfon ai dumneavoastră Mara Popa și Marian Stere. Ei bine, dragii noștri, pe 7 februarie 2009 se împlinesc de. 55 de ani de la difuzarea emisiunii Radio Magazin, pe care am ascultat-o în deschiderea programului dar pe 17 ianuarie 2009 se împlinesc 80 de ani de la prima difuzare a emisiunii Ora Veselă, care între noi fie vorba, pe atunci nu aveam mai mult de vreo 15 minute. Alături de noi în studio se află colega noastră, Silvia Căsălă. am găsit, bine dragi ascultători, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și că vom împărtăși ore vreșele. Oare și da, ce să dea Dumnezeu de mult timp De acum înainte Pentru că voi aveți proiecte extraordinar de frumoase Din păcate condițiile actuale Nu prea ne permit să fim atât de veseli Pentru că iată. E o emisiune care se strecoară și acă <laughs> Probabil că zâmbet, vă buze O să-l dăm din alte Silvia, realitatea este că românul Dintotdeauna a fost optimist a fost... Și din orice nenorociere A reușit să scoată și un banc Mi-aduc aminte la Cutremurul din 77 și cum a scăpat bolă de cutremur. a, a fugit pe scara Richter și acum de rebeliune am primit un, un SMS, că acum așa se poate SMS-urile, vă urăm din tot sufletul, criză ușoară. Așa că ăsta este românul nostru și pentru că vorbim despre ora veselă, nu se poate să nu fie alături de noi. Cum să-i spunem? Să-i spunem nu. nu vreau să, să spun că este maestrul sufletelor noastre și maestrul orei veselă. Este vorba de prietenul nostru, de suflet, de colegul, de, ce să spun, de maestrul Ion Vova. Așa este. Bun găsit, maestre Ion Vova! Da, bine, Bun, vă mulțumesc! Fericit că vă aud. Da! Și noi suntem fericit, și întotdeauna când stăm de vorbă cu Nene Avova, pentru că de fiecare dată mai avem câte o chestiune de învățat, de fiecare dată mai avem cât un mic element de, de da. da, bine, am avut fericirea să fiu în lumea asta a teatrului radiofonic și al comediei uh, radiofonice, care este celebra emisiune Ora Veselă, care a fost pentru mine un privilegiu de. de... Multă bucurie avem datorită unor oameni de excepții, cum a fost Octavian Sava și uh, autor, au refererea, Silviu Georgiu Custelian Filip, pe urmă, un redactor de, de, de o deosebită competență, competență da, da. cum sunt ei de acum, Silvia sus și Mircea Zăvoianu. Că da, oameni deosebiti și-au mai fost și -au... Lista este foarte lungă, este foarte mult, mult mare. Octavian Erdăchesc, e băchescă, e doar și de ce? Hai să-l și pe Manole Pavel, Manole și -a a el a fost acolo. fost, eu l-am apucat. Da. da. Autor deosebit, o emisiune care pentru public a fost totdeauna o mare bucurie. Și în că faptul că emisiunea a fost în general o emisiune înregistrată la, pe postul de radio, dar a făcut și spectacole cu public la sala de concerte, -ă, spectacole pe litoral. Fara să făceau tot așa de ora mișcarea, în orice caz. Nena va spune și că această emisiune a fost și premiată la Festival Internațional de la să Da, tot mai cam și niște la La concursuri internaționale la Monte Carlo, din Da, sigur, sunt foarte multe de spus. Însă, întotdeauna, pentru ascultători, autorii au semnat uh, ceva mai puțin. Ascultătorul întotdeauna nu are în control, trebuie să se bucure de vocile celor care au dat viață textelor și întotdeauna, text fie ei, fie ei de muzică no, ușoară... -a, am avut -o, <laughs> de umor. A, a fost o pleiadă de astăzi de mare valoare, începând cu cei mai vechi, Grigore, Vasiliu Bilic, Giugaru, Radu Biligan, Costache Antonescu, și Intim, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Toma Caraju, Amza Pelea, Cotescu, Demrădulescu, Tamara Buciuceanu, Rodica Popescu, Stella Popescu, Arșinel și mulți, mulți. Alte a fost, această această emisiare a fost un, un debuceu fericit de lansarea tot, tot ce are de teatru românesc, actori de talent și de. de, de și mai nu de comedie. Și nu da. numai trebuie să spunem că la emisiunea Ora Vesele s-au și lansat, nu numai actori, dar s-au lansat și interpreți. Eu mi-aduc aminte că mi-ai povestit, și nu numai că mi-ai povestit, este document în Fonoteca Radio. Margareta Păslaru, uh, ai chemat-o la o emisiune de ora veselă, de a fost, vesel, da, da, a și aici a, a debutat da, la radio. Da, debutul, debutul a fost. Stați copii, stați jos. Încete, Mara. N-ați făcut prezența. Să facem prezența. Grigore Vasiliu Birli. Prezent! Maria Vavrina. Prezent! Florida de Mion, prezent. Dorina Drăghici, prezent. Cum? A venit cu delegații de la mămica. Ah <laughs> Ei, și acum, cărțile și caietele în bancă. Scoateți o foaie de hârtie și strie. E tempora satiric, musical, cu pinte chică, și o E pentru mici și mari, mămici, mici, tătici. pentru bunica și bunicul cu mutată. Nu acest extemporal Să ascundă pe undeva un sânt sau o povață Voi învăța din și mici și mă, Și chiar bunica și bunicul cu mustață Al cui e acest extemporal? Al meu Cum vă numiți? Margarita Puslaru Mi se pare că vă aflaci pentru prima oară la radio Cum vă simțiți? Emoționată, ca orice artist amatoare. Ce veți cânta? Nu știu Ei, Da, se întâmplă din cauza emoții Încercați totuși să vă amintiți. Ce? Cum se intitulează melodia pe care o veți cânta? Asta știu. Cum se intitulează? Nu știu. Iar ați uitat? Deloc. Așa se numește melodia. Nu știu. Nu știu dacă îmi iubesc Dar știu că iubesc a... We'll But who de da, și alții eu. În oșteptă caz, ora vesela a reprezentat pentru ascultătorii ei nu numai o emisiune de umor, ci și o permanentă stare de spirit. A de bună dispoziție Je și de rânge. veselie. Și adevărul este, mi-amintesc de Neavova, că mi-amintesc în copilărie stăteam cu urechea pe radio și abia așteptam uh, orele la care erau difuzate emisiunile, cum se spunea, de satiră și umor. Da. Atât unda veselă sau ora veselă sau uh, da, fost... la microfon satira și umorul, dar au fost uh, câteva uh, variante, uh, dar toate s-au au, -au păstrat, s-au -au menținut valoarea pe linia umorului ne-a băba, bă, dar când a început, propriu zis, activitatea asta de regizor la radio? Eu știu că ai uh, fost, uh, în primul rând, actor. Stil. Datorită carierei mele de actor în teatru, sigur că am, am fost invitat la colaborări și, la un moment dat, am fost uh, preferat, uh, prin în orice caz. De exemplu, unul din mari animatori ai Murei Octavian Sava, a fost el care m-a preferat să... să de Haide toate la ora veselă. Această emisiune ora vesele. Ai fost best boy, cum se zice. Și da, da. si am avut fericirea să, să am această longevitate datorită unei înclinări mele sufletești, de artiste, de, de pasiune. Am, am promovat generații întregi de actori la microfon în decursul anilor. Care a fost emisiunea de debut regizoral, Ion Vova, mai ți minte? A fost cam de mult, de tot, cam până 153, <laughs> da. așa ceva. Da, e... de altfel, noi, am, de... noi da. am început oricum emisiunea cu un moment din uh, 7 februarie 1954 cu Mircea Crișan a, și Maria Tânăței. Da. Și, a, și de Mircea Crișan va și Dorina, Dan și... A, cupluri celebre și un Sigur, sunt foarte mulți, A... sunt foarte mulți. Așa este. Da, este, este. Fanateca, radio este... Conține o valoare imensă de actori de, de, de mare, mare talent și de mare valoare artistică. Muzicanți aici, Bine au fost în erau și muzicale. au Giroveanu, muzicanți de valoare, Celul Solomonescu, Edmond Deda, a, și mulți alții care s-au perindat în, la orchestra ori pentru că erau și mu mu emisiunile muzicale în, înregistrate cu orchestră, nu mai vorbite. Da, da, categorii, categorii. Da. Cupletele în fond trebuia uh, da, că... asta era valoarea care i s-a dat emisiunea. Era, Greutatea, da. Greutatea da. Pe... Sunt așa de bune că și acum când le ascultăm da. ne dăm seama cât de bine au fost înregistrate. Da. Ce putem să spunem regizorului Ion Vova decât că îi dorim din tot sufletul că ne dorim și noi să-l avem alături <gânări> mult eu, timp de acum înainte, pentru că avem nevoie avem nevoie să râdem mi -mi. Ne și eu, de asemenea, rândul meu doresc ca uh, ora veste să fie la mulți ani venerabilă Bine. mulți ani de acum încolo pentru veselia ascultătorilor. Să sperăm că o să avem și loc pe undeva pe acolo, să avem câte o vorbă de după. Și dar. să mai să discutăm tot așa și la sărbătorirea centenarului orei vesele, pentru că, nu și la urmă, ormei trăim cu speranța, da, e Categoric, e ca din inima, din toată inima. Noi nu putem să spunem altceva decât că mulțumim pentru mm. tot ceea ce ne-ai oferit. Făcut. Da. Și pentru tot ceea ce a iubit românul dintotdeauna. Voia bună, veselia, da. sufletul ăsta românesc. Asta, asta e frumosința realizării a când lucrurile se fac din iubire. Asta dar numai atunci a ele de noi. Și aceste lucruri așa s-au făcut. Vă doresc de nimă, multă sănătate, la mulțeat mm. și mult succes. Și noi mulțumim da. din tot mulțumim. sufletul. Ascultăm acum uitat? pe Horia Șerbănescu și Radu Zahares într-un moment evident regizat de Ion Vova la Ora Veselă, Unda Veselă, un cuplet, doi, soți, model. Nevasta-mi-o ajut ca fiecare, că casa nu e lucru de nimic, e, când e nevoie bat și la cocoare, și eu ajut călbat bat pe ăla mic. O duc la teatru dacă vrea pirește La orice spectacol din oraș e, O duc și la revistă te dorește! Și eu o duc cu vorba că e renaș Duminica o duc ca să te treacă că nu mă-ntreci Și eu ca să fiu sigur că o să-i placă O duc la mama ei că eu amici Pentru familia ei Ba noi intrecunați chiar ne iubim Și nici nu ne am certat măcar o dată Nici eu că de la nuntă nu hodim La opera eu merg ca fiecare Căci muzica e tot ce-i mai frumos Am fost la traviata însă moare și nu mai merg că poate, e contagios. Eu cu copilul mă înțeleg. E bine, copilul să le duci să știi să crești. Și nu se înțelege sau cu mine, fiindcă și eu și el fumăm, tot mă rășești. Copilul meu ne aduce numai sece Cu școala el a fost mereu la fix. Al meu avea chiar ieri 12. Dar l cu Dinamo Funix. Eu la servici mă și de primă, Și permanent sunt evidențiat. Mai iertre stimulant am la și primă. Și eu puteam să iau, dar nu mi-a dat. Radio România Internațional. Pe doi ani după difuzarea acestui program, ne-am despărțit de maestrul Ion Bova. Pe 7 ianuarie, chiar în ziua de Sfântul Ion a anului 2011, Nea a hotărât să plece la întâlnirea cu ceilalți neuitați ioni ai teatrului românesc. Ion Manu, Ion Manulescu, Ion Anestin, Ion Sahidian, Ion Brezeanu, Ion Dacian, Ion Finteșteanu, Ion Popescu Gopo, Ion Vasilescu și câți alții. Mi-am amintit că în luna decembrie anului 2000, la puțin timp înaintea trecerii către mileniul al treilea, am realizat în direct la Radio România Cultural o ediție a emisiunii intitulate Când eram copil odată, unde l-am invitat pe maestrul Ion Goba, printre amintiri rămase în fonoteca de aură cetății române de radiodifuziune, vă adresez, dragi ascultători, o invitație la zâmbet. Atențiune! Verba Verba Manem. <fie> Un moment de aducere aminte al anilor de aur, alături de regizorul Ion Bova. Bună seara, domnule Vova. Da, bună seara, da. Aș vrea să începem întâi cu anii copilării dumneavoastră. V-ați gândit că veți ajunge vreodată regizor la radio? Nu, chiar la radio nu, dar <sus> nu orice caz, ca să. când viața de teatru a fost un lucru care s-a întâmplat oarecum datorită climatului artistic de familie în care am, am trăit. Pentru că părinții mei au fost tot oameni de artă, tatăl a fost tenor de operă, compozitor, mama mea de asemenea, la conservator, core, mai cu corepitoare la operă, Și în climatul ăsta știu că dacă nu, nu m-am îndreptat spre a fi cântăreț, m-am îndreptat spre teatru. Și, și am devenit fost, actor. Am devenit actor, am avut o perioadă de activitate în teatru, la, la multe teatre, Începând de până în 1938 chiar. Chiar în primul an de conservator, că am fost la clasa maestrului Mano Manolescu. Și, în paralel, am jucat la Regina Maria, compania Bulandra, da sta înțelegă, ați jucat și alături de maratelie sau luci attori bulandra? Da. da, bineînțeles, am jucat, am avut ocazia să joc pe lângă cei mai surasiti actori ca George vraca. Dilacocia, Tanci Cocea, Tancicocea, Mihai Popescu, Radul Berigan, care am fost și colegi de conservator. Da. Am urmat la comedia, Teatru Comedial, când era directorul Sica Alexandrescu, Teatrul nostru din Acocia, Teatru Victoria, Aleni Cala și George Vraca, erau directori, erau teatre particulare. Teatru Colorado, Grigore Vasilu Girlic. După aceea am trecut la când s-au etatizat teatrele, am trecut la Teatru Național am urmat acolo câțiva ani și pe la Teatrul Tineretului. La teatru din Retru, însă, am Teatrul am Tineretului, însă... Teatrul Tineretului de unde? Cel de la Piatra Neant? Nu, nu, nu, teatrul în București a fost în București a fost teatrul Tineretului. Am avut niște nemulțumiri acolo au fost niște nemulțumiri care nu se refereau numai la persoana mea mm. și uh, a fost un divorț doeros, dar teatrul n-a mai dăinuit mult, a fost desfințat, pentru că, într-adevăr, nu era potrivit ca organizare. Bata. După Teatrul Tineretului Așa. a ajuns la radio? După Teatrul Tineretului, m-a care mai care era mai, foarte bune relații și foarte calde, chiar relații, Am și jucat în noi spectacole de teatru care le-a pus dus. M-a invitat la radio ca să lucrez la radio și de atunci a rămas <laughs> vorba aia. Am, luat, am fost luat de probă, dar a rămas definitiv. Așa, asta vreau și să, să spun. Faptul că totuși acel divorț despre care vorbesc cu Teatrul Tineretului sau de Teatrul Tineretului a, a fost un lucru benefic pentru că putem afirma cu cea mai mare tărie faptul că, de fapt, radio a câștigat un nume extraordinar care a adus în fonoteca de aur. A fost cum spune francez, a mai șoza maleredon. Eu am lexit la orele de franceză, a. eu am făcut alte. orice rău bine, ca să n asa așa. așa. A. Înseamnă că Radio Românesc a câștigat pentru simplul motiv că maestrul Ion Vova a adus în fonoteca de aur a Societății Române de Radio mari nume și benzi care deja țin de tezaurul acesta extraordinar pe care uh, radio îl, îl are. Și tocmai de aceea, pentru că am început cu vocea inegalabilului Amza Pelea. din păcate mi se pare că Amza Pelea, zilele aceste, mai ales în perioada în care radioul a fost sărbătorit, a fost ușor nedreptățit. Amza Pelea a fost un foarte mare actor de teatru, de film, de uh, al, scenei, al scenei, chiar pe scenă, însă la, la radio cred că a fost totuși prea puțin valorificat, nu credeți? Da, de -o de -o, de -o, de, a, de, din punctul ăsta de vedere, adică la teatru a, radiofonic <pi> n -a, n -a, nu prea a fost invitat. Dar aici s-a întâmplat Sunt un lucru, că el tot la radio s-a întâmplat ca el să se manifeste într-un gen specific de monolog. Acest monolog care l-a făcut el la radio L a făcut, chiar a fost un debut la noi, întâmplarea a făcut ca noi să ne întâlnim cu uh, Amsa Pele la o, așa, la o masă între prieteni și să spunem Sueta, da. Da, da, așa, da. Sueta a fost chiar și uh, el povestindu-ne lucrurile astea lui din viață din, de acolo, din, din loc, de unde era de pământ, formă aia, se spune de la Băilești mi-a venit ideea, spui, mi-a venit și bun de, de a face niște povestit în, în gen monolog la radio de și asta și, am... debutul lui chiar asta, noi l-am uh, creat uh, uh, i-am invitat și a, a, uh, uh, a, a primit cu mare plăcere acest lucru și de atunci a, a rămas el cu monologurile astea, ca la scurt timp după ce la noi l-a debutat la radio și chiar la o ora veselă, televiziunea să se șizeze de acest și lucru și l preluat. Și iată cum, în acest fel, acel minunat personaj pe care mulți dintre tinerii de astăzi nu prea mai știu, pentru că dacă stau bine și mă gândesc că am zapelea a plecat, din noi, pentru totdeauna prin 1983, iată că acest personaj despre care vorbeam, Neamărim, a intrat în conștiința publicului și ar fi păcat în această seară să nu delectăm pe ascultătorii noștri cu unul dintre acele minunate monologuri. Și vă spun sincer, foarte multe au apărut pe disc, le-am auzit la televiziune, însă acesta pe care, pe care l-am pregătit în această seară, eu nu știam. Și credeți mă că știu multe monologuri de ale lui Neamărim. Aș vrea să vă invit, dragi ascultători, să-l ascultăm în continuare pe Amza Neamărit. Ne-am mă, sta mă, frate fratele meu, ia tu să ne încoace. Da, vă rog. Mata Eu vă rog, un moment, să vă dăm o listă. Da, o ce -o de lista, listă mi-a dat. dă auzi, o țuică. Bătrân, auzi! Dă mai repede că mă grăbesc! Ei, nu se adună să ia decât dacă lua și masa. Să iau masa? Păi, ce să fac cu ea? Păi, știți, mata ce mobilă mi-a adus bine, așa la orăș. Păi, și masa mi-a adus, da? Masa de 13 persoane. Da, 2. Mai de 13, comandă specială, pentru Veta, așa gruia, ea, 13. Ca să arate că i puțină îi pasă ei de numărul 13. da, că ea nu e a ca mea camarigoana lui Fleșca, care zice că numărul 13 e numărul drag, au amuz, da, se nu s ar pleca marigoana la drum în Z de 13. Or, cu cursa de 13, nici dacă ei au auzit bine, nu să că la facul cu e turbiț. Uite, așa, nu vrea ea. Ba, Bașca, alebi, se semne. Marine, nu trece pe sus care zic. zice că e de rău. Marine, trece că te visai despulț și pune-l de la plafon la balcon. Și cât ești mai cât de furios. De ce te-ai și numai mai și auzai. auzi? Auz, Marine, mi se bate ochiul drept. l drept. Mi se poate el stâng. Orulelei, acum mi se bate amândoi ce mă fac. Nimic, a zis poate fă că poate facă nu-i vezi. De muță neagră, ce să mai vorbesc? Ce să mai vorbesc de muță neagră? Că să a să ia, cu deșteaptă alina al lui Resucitul și cu tisa bară mea, altă neroadă. Auzi să vorbi să, să prepedez că tu ce e neagră? Una, să nu mai rămâi în Că până la urmă și în de sucă de nepotul meu, îl a să-mi de pietele muță, auzi? Și ca să mai scape din ele, cum prindea săracul sucă al meu? Una o dădea cu după. Îi făcea dânge de aceea să te pui distracție. Păi da, că mulți recunosc că pau din peșule și te dau cu ochii de la alte mulți, tot așa ca ele, de o samă și de un tehnicolor, să porneau mă frate, pe să-mi poe, să-mi dau încă în coproducție, producție auzi, de parcă le aș fi acordat, care cu coada la o de colectare, cele. Azi așa, mâine așa, bă, de la un timp Dumitru, bărbatul marioala, să-l luă de gânduri, săracu. Să-l lua omul de gânduri, să-l lua de gânduri, dar să-l și de zaibăr. Ca să uite, știi, să mă uite. Dar nu și cu ciorele să păcea că, în loc să uite de Margioala, să uita tot pe el, auzi? Trăgând din albutoi, până când îi apărea în gura beciului Margioala, pulpo Margioală, pereche alături, lângă ea. De parcă am fost deam cu numai, lări, auzi? Mă, și tot nu-i da, săracului om prin cap că toate ele semne, prostii cu numărul dracului, cu muța neagră, calea de sotaie, taie, mașina de taie. Mă, ăștia toate cam de pe la ca alușul Cana să trăgeau. O, aia, de zicea că îngheață și desgheață apele, mai ceva ca ăștia la timpul probabil. Și de bărbați că îi aducem la așternut cu temei, zua! Și nu l-au multauși cu temei atât, mai la așternut atât, după cum te muiei. La urmă și l la bine, nu? să fi sărătoasă. Da tăciorilor, baba, avea niște ducuri de alea numai ale ei, proprietate personală, ce mai Făcea și de ursători, de comunii, de șbeiți. A încercat să-i facă și lui Dumitru de Zaibăr, dar nu i-a mers, <gâng> nu i-a mers. Norocul lui că în atunci să a și pe cu vărul sau binișorul. Mă, Dumitre, zice ăla, hai mă pe la mine să gust un vin. Auzi, să gust un vin ce nu te și că tu. Intră omul, gustă, zice, bă, bun și o dată sunt, că vede numai zaibăr înaintea uichilor. Mă zice vinul ăsta, parcă l-aș cunoaște, dar nu-și un să iau. Îți spun eu, zice, bără de la Baba Calofiroaia, că de acolo le-au și eu. fui de acile, zice Dumitru, că stai i meu, sigur, sigur. Da, ca să fie el mai sigur, de ce o fugă până acasă? Marioala s-a mai intrat să iasă pe poate. Marioala, zice, ia fă-te-ncoua o Ce-ai tu acolo sub o modă? Întreba omul dorea așa, de o formă, cu obiectul, să ghicea. Cât de acolo, de miciune, ce mai, ieși? De miciune, de miciune, zaiber. din zaiberul lui, din butoiașul lui, deșea omul că să-l păstreze când o fi mai la pastramă încolo. De cine mai cu frumosul, mai cu. Unde-o ai făcilea, starea ta, dracu? Nu mai a veni și-a La joi, Mărica, ca și Ce mai? De ce fă? De-aia ca să-ți facă de urât. Cum de urât fă? De zaibăr. Să-ți stingă în el niște alea și să-l dea. te balte încolo. Ba ca să-l dea vărul meu, pinișor, cu 10 lei, o cama. Și la alții zice Dumitru. Ba nu zice mai gala. Ba da. Zice Dumitru. Și atât. Bă, atât, mă, frate meu, că mai departe dă buzna-nărodul de soca și îi lamurește pe amândoi. Uălele, țată marioală, ne-a Dumitri, ce mai stați? Nu veniți la inventar? Ce inventar, mă, nărodule, unde? La Joimărica, de direșal de comunalul și de la milicie, lucru mare. S-au să în știrbu cu sorul sa, că au văzut ele, nu știu la cine, la maglavit, covorul lor ăla nu, și o față de masă de-l detesără ele Joimăricăi, ca să aibă nea știrbu, pe ce să-ți în dărâs la șternu. Mă, fraților, zice, să vedeți și-ai acolo, țea vântul, pălăria, bătoane, încălțăminte purcei, auzi până și vina vină a cărat proasele, a la proasele, năroadele de buieri și vina vină a cărat, auzi. Dacă o dată, mă, fraților, nu mai vă pe margioala, vă zic doar cea unul de mămăligă din mâna ei, că se repede după ăla, micu. Margioala, zic, șezi mereu și lasă copilul în pace. Mai nu ia zice, de ce să mă facă el pe mine la Așa? Dar tu zâv, de ce îl pe Dumitru al tău numărul dracu, fia și câte-și mai câte Ce uitați că sunt 13 frați și că el Dumitru săracu e pe nou cu Ia să nu te mai aud, auzi? Că pe urmă și mai bine vină o face? Hai, ajută-mă să-i scotăți pe ea mic cea unul din cap. Că să o fi răcit și mama ei de mămăligă. S-a și mămăligă, săracu. Iată un moment. Am ne neamărind din... Revelionul 1977. Domnule Ion Bova, numele dumneavoastră este asociat cu emisiunile de satire și umor, mânda veselă, ora veselă, Comiș vestițe ai microfonului, dar și cu spectacolele de teatru radiofonic pentru adulți, dar și pentru copiii și tineret. Cu ce ați vrea să începem, pentru că... sau să continuăm mai bine spus. Pentru că subiectele sunt atât de multe, timpul este atât de scurt. Haideți să vorbim puțin despre... despre oră despre emisiunile pentru copii. Haideți să vorbim despre emisiunile pentru copii. Da, la emisiunile despre copii, simt în afară de teatru radiofonic pentru copii, care a fost, iar așa, un teatru și este la ora actuală un teatru foarte prezent și foarte ascultat. El a avut o perioadă de autor foarte buni, care și mai continuă și astăzi. E un gen care nu prea. Îl scriu toți scriitorii, dar în orice caz ne sunt chiar specializați. Cum au fost înainte Mănuțeanu, Valpe Beca, Eduard Jurist, care și acum, Marin Traian, Jorica, Hubic. Mihai și Maneanu, și mai sunt și alții, am nu facem o listă întreagă. Dar, pe lângă Teatrul la Microfon pentru Copii, au fost o serie întreagă de emisiuni speciale pentru copii, cu un caracter cu varit de, de educare a, a copiilor și a tineretului, care erau foarte numeroase, și toate erau scenarii, erau, nu erau așa, numai simple dialoguri, interviuri sau discuții. Și sunt admirabile, sunt sublime, putem spune, dar lipsesc cu despre Da, dar Acum s-au împuținat îngrijorator, pentru că atunci era o serie întreagă de, dacă mi permis să spun, câteva ziuri, rozavânturilor, istoria civilizației, prietelor carte cartea, oameni de seamă, cu profesorul Baghet în țara Mosicei, Ineluș, asta era pentru copiii mici, Radio Picchendel, tot așa. De asemenea, pe un stat spre extraordinar, aveau și caractere uh, științifice. Dore mie, asta era un uh, caracter uh, muzical. Prietele avea... lui dore mii. Mi exact, da, da, da. Pe eu mai era unul de, de educare muzicală la, la nivel superior, la, la, la muzică clasică, muzică de operă. Faceau toți cei mai renumiți compozitori. Așa, o stat spre extraordinar Radio Țepenuș, care era o emisiune similară cu Ora Veseră. Era o emisiune de amuzament pentru copii și era foarte bine uh, scrie, făcută. Da, făcută. Da. E, toate astea au dispărut și ce, ce, ce mai, un lucru care mai era tot atunci, că datorită acestui, acestor scenarii, Uh, erau multe roluri, erau și de copii, nu erau, erau și de oameni mari, dar și de copii, și roluri de copii erau jucate chiar de copii. Și la un moment dat, datorită uh, acestor uh, roluri atât de numeroase, uh, să se se crease așa, or, ca o școală de, pregă, de, de formare a copiilor, interpreți la microfon. Dar, și, ce foarte mulți actori și, din ziua de astăzi. Din ziua de astăzi, îl... tocmai, uh, vreau să-i citesc chiar pe cei care pe vremea aceea erau. Aproape zilnic în radio dimineața, la înregistrări, era de exemplu, Gelu Corceac, care acum este regizor, om um de, um de teatru la Teatrul Național și director artistic, pe uh, Răzvan Ionescu, iar așa, uh, Eugen Cristea care la Teatrul Național, este. și alții care au, au, au veit chiar în domeniul radioului. Vasile Manta este la teatrul Radioful. Daniu -ho exact. Colegul uh, nostru, da. uh, Liliana Voiculescu, Ioana Georgescu, care acum e la limba engleză, care la e România internațional, internațional, da. la România internațională. Masariu, uh, Sorin Stratilat, care era băiatul regizorului Stratilat, Florin Roiu. George Enachi care este în radio acum era așa. Colegul nostru de la Radio România da. Actualități. Da. da și lista e încă, exact, așa, este și este și e regretabil că la ora actuală noi nu mai avem ca copii interpreți de calitate Asta erau excelenți interpreți. La pas să spun că a fost la un moment dat o pleeă așa de desreucită, că fiecare juca avea personalitate. Nu era, nu a, -a asemărat unul cu altul. Da, fiecare, de, altfel... de exemplu, unul era mai, mai gaga, altul era mai isteță. Vasile Manta juca băieți băieții ăștia isteți, colțiați la fel. De făr, uh... Vasile Manta, din câte știu, am, pentru că am făcut într-o emisiune trecută un portret al Silviei Chicoș, Vasile Manta chiar la un moment dat a fost un fel de dublură a Silviei Chicoș mm -hmm. în, uh... Dacă stau și mă gândesc bine, când era cu Vișinel și uh, rolul acela Vișinel, uh, uite, chiar acum am la Da, da, da. Așa, da, da. din... Așa, uh, Manta a apucat să joace și în teatru, chiar pe scenă. Da. Extraordinară, extraordinară, o generație extraordinară și acum haideți să revenim puțin la emisiunile care de fapt sunt, haideți să le spunem așa, marca înregistrată, VOVA, la noi la radio. Așa, marca înregistrată, să le zicem, ora vesela unda vesela Ora veselă este o, tot așa o emisiune de mare succes și încă e și la ora actuală, bineînțeles. Ar fi, păcat, ar fi păcat să nu mai uh, fie. Uh, ea, să, începuturile ei, a, așa ca așa că sunt permis să o spun că dată istorică ea a uh, fost uh, inițiată, chiar inițiată de marele de actorul renumit actor Ion Manoi la Teatru Național, da. care era, el era chiar și sc uh, scria textul S-a întâmplat acest debut, acest început, la 8 ianuarie 1929. Imediat după deschisarea radioului, de la 1 noiembrie 1929 da. da, da, da. Și ce vreau să spun? A... Titlul emisiunii era ora veselă, acum. Postul de, postul de atunci, toate emisiunea aveau, un titlu cu ora, ora satului, ora veselă, ora, ora... Nu știu cum, da, da, da. da toate era cum a mai rămas, am dar, am rămas dar, rămas. dar, cu toate că se, se, se spunea, aici vreau să spune, era ora, se ora, ele nu durau o ora. Nu, erau mai era erau mai scurte. <laughs> și nimeni nu se supăra. Mult, cu mulți ani în și când am spus ora veselă, s-au găsit obiectii ca de ce e ora și nu este o oră. Și atunci, ca să le facem fatură, s a spus... Unda vesele, dar nu este, e corect este ora vesele. Deci Ion nu a fost cel care făcea acest, această emisiune, scria, el, el scria, el le juca și mai invita pe un actor, pe un uh, Gărdescu sau pe un, uh, nu mai mi-aruc aminte bine. Dar însă la 1 octombrie 1932, și Vaselea că propun toată această idee a orei veselă să facă și ei. Și atunci ei au, au îmbugățit oarecum factura emisiunii pentru că a, a intervinut și lucruri muzicale, că erau și muzicali, comici muzicali. Și de atunci a, ora veselă a căpătat acest uh, specific de construcție, de scenariu că era și, și să juca și lucruri scurte de comedie și dialog și monolog și Muzică uh, muzica uh, complet cântat M Aș vrea în această clipă acum să-i pe colegii mei din regia tehnică de emisie, Elena Voicu și Monica Lichia, pentru că colegele mele vreau să spun și de, și de secretarul de emisie, Virgil Mircea Popescu, să încerce să ajungă la următorul blank de pe banda noastră pregătită de pe magnetofonul 2 și să exemplificăm cumva ceea ce a spus dumneavoastră într-un momentel destul de scurt în care... Inegalabilii Grigore, Vasiliu Pirlic și Alexandru Ciugaru au uh, purtat așa un dialog cât se poate de frumos, o înregistrare de plin anii 60. M-ați chemat, tovarăși contabiu? Da. Am aici lista, cu rechizite de birou. Ia să o știm împreună. Da. Ce ai văzut aici? Trei micoli, e... hârtie, velină, calitatea întâia. ce trebuie dumii atâta hârtie de scris? Păi știți dumneavoastră, contra contrareferații, referații suplimentare, hârtie de concept, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc. Păi, scrisi, benziții, notiții, no, mă, rog, no, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. să zicem. Dar de ce velină și nu simplă? Pentru un sandwich. Îți-l aminti? Ieri ați trimis-o pe Maria să vă ia un sandwich și le-a adus în pachetatul normal. Mă rog, aici ai dreptate. Păi da. pe asta? Da. Da. Cinci duzin creioane negre, cinci duzin creioane roșii, cinci da. duzin creioane albastre. Ce risipă asta? Cum risipă tovarul, zic, Eu scriu literaturile cu negru. Cosă le verifică cu roșu, iar dumneavoastră le aprobați cu albastru. Treceți că ar fi sus ca să le aprobați dumneavoastră cu aceeași nuanță ca noastră. gândiți vă erați. Bine, bine, bine, bine, bine. Da. Dar de ce 15 Duzi? Cum de ce? Vă trebuie unul pe birou, da. Vă trebuie unul în birou, pe? Că unul e unul Mai cade pe jos? Vă trebuie unul sub birou? Eh, și? Atunci, cum e ieșit? De să nu aveți copii la școală? E. Noi nu avem. Nu trebuie să înviese și ei. De nu? Bine, bine, bine, bine, bine. Mai da. departe. Asta să vă trăiască, să mai departe. Să continuăm. 20 de plicuri corespondență și 500 de plicuri filaterice. Ce facem noi cu plicurile filaterice, Șefulele! Cum ce facem? Avem un capitol pentru plicuri. De ce să luăm de astea obișnuite? Luăm de la astea filatelice, ce au și premii. Vasiliescu a câtigat o bicicletă sau s luat numai unul. Dar nu-i cost să luăm cinci lucruri. asta e jos. Mai departe. Da. Una gumă de șter și 40 pachete lame Rodbar. În da. legătură au lamele cu dar de mirou. Pentru creion? Păi, pe cine mă rog, mă rog, cumpără două lame. 5 lame oh. de 40 de pachete. Se consumă. Știți cum sunt creioanele? Unul cu lemnul mai moale, altele cu barba mai tare, asta da, cum unul da. lemnul mai tare. Uite, eu, unul, dacă mi-ascut unul dimineața, până seara crește la urmă. Ei, nu știu e, încerc, e, ce mă privești, eu nu, nu obișnuiesc da. cu lama. Eu le ascut cu, a, așa că șterge acolo lamele da. și pune trei ascucitori și un brici. A, le ascuteți și contra? Domenica, da. Specificat atunci brici cu lamele. Și cu lamele ce faci? Știu eu. A, nu, lăsați, am o propunere. Trecem 40 de pachete clame și vorbesc eu cu Daxilog, de pa să nu-l bată pe că. Și da. goma, goma, ce-ți trebuie dumii guma la viro. Aveți dreptat, risipă! Tai guma de-acolo! Hai goma la flambe! Păi, <fie> Grigori <fie> Vasileu Belic l-a cunoscut... mult uh, timp înainte... Uh, chiar când, la un moment dat am fost, chiar am făcut parte din asamblu lui. La, uh, Teatrul colorat, așa se numea teatrul în de... Au fost multe împrejurări și la radio, și uh. la teatrul, după aceea urmat la teatrul național în care am jucat prima. Și Alexandru Giugaru. Uh, Sandi era el. Sandi el așa a fost la început, Sandi Hurs și după aceea a revenit la numele, numele lui Corect, ca să zic așa, el a fost uh, tot așa lansat uh, la revistă, a fost, a fost la teatrucă, nu nici cine a fost la teatrucă, da, da. a jucat un timp acolo, dar datorită Calității lui actoricești a fost solicitat în teatru și a ajuns să joace în teatru până, nu mai mi-am aduc aminte exact prin ce teatru e particular a, juca, dar a ajuns până, la urmă să joace în teatru național și uh în -huh. uh -huh. radio că a fost foarte mult solicitat uh -huh. pentru că era un actor cu multă expresivitate glas, voce bună de microfon Oriunde, oriunde ori oriunde, ori Dragi ascultători, vă reamintesc că acest interviu cu mult regretatul maestru Ion Vova a fost realizat în anul 2000. La braț cu tine mă plimbam, de strada mea trăsind, Dar ne-au văzut de după geam și tata și mama. În pragul casei părintești. Mama, dragostea mare, secrete cum nu are, până la zi eu ne-am mărit, și despre tine, i-am pus atât de tine, că amândoi te-au îndrăgit, și-am înțeles că nu știu când, de mult la fel ca noi. Veziu pe stres la brațe sunt, și tata, și mama, și tata, și mama. Da, într-adevăr un moment din Fonoteca de Aur, cu Vasilica Tastaman, o altă mare actriță a cinei românești. Unde este acum Vasilica Tastaman? Din păcate nu este în țară. A vrut să plece în perioada aceea când nefericite, credeau că e mai bine în altă parte decât la noi în țară și eu am regretat foarte mult că a făcut acest pas că și mi-a părut că n-a avut ideea să mă, să mă întrebe și pe mine când a așa să Miniatură. Ora veselă Ora veselă Ora veselă Ora veselă Cine e? N-ai vede... Cine e? Bună seara. Bună seara, bună seara. ia loc, te rog. Mulțumesc. <sus> nu vedeam. Oh, nu. V-aș ruga. Te, sunt dispoz. Un altul. Cu plăcere, imediat. Ia-l loc. Nu mai să mă demachiez, că de-abia am ieșit din scenă. Între timp mai stăm nițel de vorbă, e așa, nu... <sus> Nu te-ai super, nu? Că ce ani ai totuică? Ah, ce greu se duce pardul ăsta, mi-a dispus. 18 ani și 2. Ah, oameni. Ce? Mustăcioară, nu-i adumea voastră? Mustăfia mea, maciaj. Da? Da. Da. Și vă și dați-o de bine. Da, sigur. Ei, veți ce m studentă? Da, sunt ani în tine la literatură. Frumos! Literatura, alfa, cibernetică. Nu, cibernetică. Știți? Da, ce? Păi! Ce s-a întâmplat? Prin genele, vine de păi dar ce vrei să fac cu ele? Ei sunt ale dumneavoastră. Nu, sunt ale teatrului. Pe ale mele le pun numai la susanele. Susanele, mă adică. E o expresie artistică. N-ai de unde s o cunoști, mata. Înseamnă spectacole date în afara teatrului. turnee Un Obligat. fel de turnee dar cum să-ți explic eu? Neobligatorii prin contract. Un fel de muncă voluntară. Adică spectacole gratuite? A, nu, nu, am vrut să spun asta, doamne, vești, Gratuite sunt numai când dispare impresarul cu încălțerile. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Îmi Oh, dar ce pantofi de lac frumos... Extraordinar! Ce e extraordinar? De să n am văzut pantofi de damă cu tocul atât de înaltă? Păi nu sunt pantofi de damă, sunt pantofi mei de scenă. Da? Păi sigur. Nu vă supărați. Dumneavoastră, acum stați pe scaun sau sunteți în picioare? Sunt în picioare pe scaun. Cum? De ce? Ca să ajung la o oglindă. Știți, pe scenă păreți atât de... Chiar și sunt. dem să-ți semnez autografii. Urtați și ochelari? Numai când scriu, când citesc, când merg și când mănânc. Pe scenă, niciodată. Vă să zic că, așa, simpaticei mele admiratoare, din partea modestului ei, idol. Idol, parcă așa spuneai. De unde știți? Mi-a șoptit-o viura, cazana, și mai spuneai ceva. Nu mai spuneam nimic. Ba, da, ba da, iată, aminte, vada. spuneai visurile demitale, frumoase. Pe cine ți-l imaginezi așa, ca pe mine, pe viitorul, demitale, soc. Socru! De, uh, uh, uh, uh, uh, uh, da, soc, așa, ai spus! Da! Cabinera! Măriuca, unde ești frate! Ce-am spus să nu mai las persoane străine să intre cabina Ei, comedie! Ai, na, da, mi-ai spart ochelarii. Cum naiba mai aud eu acum? Domnule Covac, haideți să mai vorbim despre actorii invitați la radio, despre toată lumea care v-a înconjurat în toți acești mm. ani de când dumneavoastră realizați aceste superbe emisiuni. Pot să spun că am avut uh, mare fericire să lucrez cu aproape trei generații de actori sau trei pleiate, mm. începând cu cea mai uh... Glorioasă pleiadă a teatrului Românesc, Nataș Alexandru. Alexandra. Alexandra, Alexandra. Alexandra Ion Finteștianul, Fărica de Mion, Maria Glaurina, Floris Carlatescu, Hucainescu, Victoria Medea, Nai Roman, Giugaru, Vasile Bilic, Nieto Augusti, Carmen Stănescu. Rezunica o... Romanov, Rezunica Romano, stroie Nicolaide, Gărdescu, Colea Șerbănescu, Radu Zaharescu, Tanci Capățenă, Devradulescu, Ion Lucian, Tomacara Giu. Steva Popescu, Amza sapele care l-am auzit, Tavea Cotescu, Mircea Cristian, care bine, până la urmă ne-a părășit, Hurea Caciulescu, Mihărescu Brăina, Arșinel, Tamara Puciucianu iar o pliectă ar, ar, de mare valoare, Nicu Constantin, Rodica Popescu, pe toate Rodicile, Rodica Tapalaga, Rodica Mandache, uh, Rodica Santa Cucuianu, Marin Muraru, Fotino, Elena Stana, Anai Lăzărescu, Muraru, Cristina Stamate și, mai încoace, Alexandru Bindea, Mihai Bisericanu, Emilia Popescu, care fata lui Emil Popescu, care și el a fost un actor excelent de comedie. Adriana Tandachir, Maria Tanase chiar și ea, cu toate că era pe cântat, dar avea și lucruri de has, lucruri de cuplete muzicale. Ai vedea videoclipul, ai Pe mine tot poporul